4. Феномен людини Вундеркінди Тихий сором'язливий француз Лідоро, за професією палітурник, з миттєвою швидкістю перемножує десятизначні цифри і дає правильну відповідь. Окрім того, він володіє силою притягання. Свідки стверджують, що до нього обов'язково злітаються багато птахів, і він найкращий рибалка, бо риба сама пливе до нього. Вважалось, що вундеркінди народжуються приблизно раз у 100 років. До того ж людство винесло суворий вирок – вундеркінди довго не живуть. У 1720 році народилась Магдалена Маргарита Туш, яка у три роки розмовляла латинською, грецькою, французькою мовами. У вісім років знання з математики та географії у неї були кращі, ніж у деяких вчителів. Померла дівчинка у 11 років. Видатний австрійський композитор Франц Шуберт, наприклад, помер у 31 рік. Пояснення сучасних учених Дослідники, що ведуть спостереження за вундеркінтами, прийшли до висновку, що маленькі генії народжуються кожен день, але розкрити та підтримати талант у дитини не завжди вдається. Вчені упевнені – що геніальність не впливає на тривалість життя. Раніше медицина була значно слабкішою, ніж сьогодні, і багато дітей, обдарованих і необдарованих, вмирали дуже рано. Взагалі, у XIX столітті середня тривалість життя становила 40 років, а у XVII-XVIII століттях була ще меншою. Мікеланджело, XVI століття дожив до 89 років, Йоганн Себастьян Бах, 18 століття, дожив до 65 років. Для того часу то були старі люди. І хоча про вундеркіндів відомо дуже багато, але є деякі питання, на які вчені не мають спільних поглядів. А саме, чому народжуються геніальні діти? Багато вчених вважають, що на геніальність має вплив тестостерон.